اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شيمكنا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام دم مبارك شيره ده درس رز ده ديزه بر خبر رشدي واش رسول الله كلا مهاجر د بدر مخه تقریبا اتغه زګانی او سرایا رسول الله د اسلام د دشمنو سره وکړي د اینو رسل الله د جهاد فرضیت بیان کړي اول ایوب او له شتا سره اجازه شته د دشمنو انتقام ولې به ویلی شي و جنګیږي د کافر سره د الله د رضرض پر او تجاوز نه کوي سورې محمد کریم عالمین باید تشکیل ورکړي او کسرته کټ کوي ګوته دې کټ کوي او کپری دیو کې ته مال علي بیر بدر مثلا موږ ذکر کړه او بیر ده مدينه 3 کیلومتر اورنده او د مکه تر مقربینه درې نیم سو کیلومتر دی خو متره خفره د ابو سفانم چېګه کې پېږی زرو خانو 500 درې دینار یو دینار شلوور ګرام اشرفی بنځويشه او څلوه وخت د محافظین و رسول الله زان سره درې سو دیلس مجاهدین خشت وي درې سو سوارلس یولس د ابو شنو د زبير بن عوام او د مقداد بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و علی رضی اللہ عنہ و مرشد غنوی هغه په واسه من اول به یو سره دی بیابل بل او بل تقریبا شب دی کی د دوا تن درش په کته و یو شپه او سینا او یوسل او را خزج قبلی مجاهدین و دروازه مبارک فاطم یا دولسمه نیوتی و ولا سمه نی بجګړه وشو اتیطری مجاهدین سره نبی کریم صلی الله علیه و خپل ځوانه امیر عبدالله ابن ام میکتمو ټکو بیره مصلحت د وژنې سره سره ابو لبابا هغه تینش دوه کسان لګريو د پاره دیش مون له حالات معلوم کید تور ابن ابي او سعيد النزاد د دشمن د دو قافلې حالات شکل معلومه او هغه عادي او عمر الجوهني به ابو سفین شکل راغی د مجد ابن عمر نه تفوسو کې بدلا اقفوسو کې نور راغلی به دوه کسان راغلی کله چې دغه د پچو کډګور په یوه کې د کجورو دانه وې دا خدای سره خپل د محمد فوجین عليه السلام قافله د غرب په طرف باندې تشکیل کړو زمزم ابن عمر الغفاری له ویل چې د مکی بدمعاشانو د لویانو خللالو را خبر ک چې انتقام وای شي اته کې خو بولیدو چې سره هغه ابطح العلاقه کې आवाज وکړي د غنور سره به د کعبه په سر باندې ودرد او به جبلہ بقبس اغه د خبرو لوري عباسابله ولید له اقبله خطر چې ابو پوش ابو جهل <سؤال> ویلې وی اباس مخه خصاس نارنه ودنه بده داوه کوله وسملګه خشم نه بیني شوي جریشتن دی واله هغه انکار وکړو که خو هتا ودا ورته ویلې را نه غوښته ټول عرب راځه مکه مو وسو په خنډان باندې دي چې لیکل کوو چې نبیم دروږ جن ده زرانا هم دروږ نه ده زرانه اباس بیرځنه انتقام ولده سره حق لري چې موږ له کنزلي د قطر وکړ چې بدرو روزوګه ورس زمزم ابن عامر الغفاری راغه دابطه علاقی خو لرهغه د پوجی وینې کړ و د په عربو کې خطرناک ځای یو دوګه په لانی دې شپ طرف لواړ ولو او دا کمیشي استله و نذیر العریانه وی ویل چې اې د مکه ولا دروږي ورسره خپل ځل غوړزان ورسو زیاده حلاکت لا کینه شاسو کافره محمد په وجین لوټکې او چوری او الله نبی دا کار څنګه کوی چې یو کافر اقتصاد ختم کې او بل پر انتقام ابو جويل دا دا دي ورد ورد جل چې دا خبره معلومه کړل چې دا فرشتي شو دا خو غوسه کوي او چرته د ابن حجر می قفریان محمد ملګرو پیغمبره وکړ الله تعالی صلوات و سلام دا زموږ د قسم په لږ انتقام مخه سینی جبرین دی دیر لسوکه څنګه روان کړ شپکسوبګینې زی وصوله سونه اورې په تکبر او بدماشي باندې وروه تو جحفیه لا خره شکل لراله هغه ورته خطر اوله غو دې ورته اوله ابو سفیان چې قافله جګ جوړ ورشي د برترازی اخن شوي چې خائفې فنې د مڼه راوټي حکیم نه زم له ویلې واجب او قبول و نو ابو جند او قبول او فیغور ورکه اورته ویلې زما خلله د محمد صلی الله علیه وسلم مرګره دي ډلیوریشن تحریک هغه دم او دا معلومات کیږيستا لنګ به جوړو کو زما وسکه جنگ کو کنه کو ضرورت دا جنگ به کو اميه فاطمه او ابو لحق مردار شو بنو عدی ابو جهل وقبل اس عتر ورکړې ده اميله ور وېس ور ده د استعمالو زګا زنانه ور د جګ پر ځای یې نو په ځی کې جګ شوري او تل واغیم را وېس بانو په کر سره دشمنانو مالک په شکل بنور دی ابلیس را یو ویلې جزمہ د قوم نه بالکل اطمینان کې و سه زګا زړه دشمني و عربو دی وې کس وشل و بیګور اجي شو د عرب یو ځوان وشل و دی بیګور یې سره سر راوړل بری حرام کې بالکل جوړنځ دلیل به دې باندې چې د اسلام د ترقېدو چټولې لپاره د دوه شیونو د بل سره لازم مزجون دي چې دعوت او جهات دعوت باندې د اسلام ترقېره جهات باندې لیکن جهاد بهغه محافظ دی کله چې هغه موجود دی بین دعوت کې دی چې نه به مونږ کې دی چې نه سره به بکر کې وشه د دعوت بمجاهدون لپاره نظر ګوري واغه به دوی خلکو لپاره نظر ګوري ځکه دا یو بل کار به شمارې ځکه د اسلام د مشال لپاره دا جماعت دستان به ځل نه هیڅ د دروازې به ځل نه هیڅ د اشدار به ځل نه د ټول مملکت اسلام کارونه غنو افرت تفریدونه کوم چې دای دا د دا ما جزمټوله ترقې ده بس د مجاهد اسه बर्बाद شو مجاهد دي چې و جکار خو زکم د بګېس دین نه د ټول مخپل کارونه دي کوم ملګری چې بکمځه کې بندي بس هغه خپل ځکه کې بندي او د یو بل کومک او تعاون د وخت مطابق ځان رسول نبي سفيان وگر اخنس وگرځي دو زر کسان د بوجل پاتش شو چې کله زره کسان په دښونو باندې زهره او بيد اخنښ ډیر تشکر اداولو ویل چېرې کرد بیا ته موږ د جنګ نه دا قومه کله بوجه ول <سؤال> چې مې دا نه جن یو د انګلويش زاني مو جوړوم او لګرین बर्बाद کړ کله کله چې شړیده مشر قمره هغه شل لري رته وانه ورګي عرب فرمای اذا کان الغرب دليل قوم يمر بهم الى جفل کلابه چې کله د کوم قوم مشر کرغي نو قوم به هميشه د مردار په خوګه ګریش قومه کله بوجه نه سلاتو قطره کړه قطر نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې کړه دروحال اقین راوغه تقریبا شپږ دش لوړانه د مدینې نه د دې معلوماتو او کو چې قافله په بلتربانې لاړه د جنوبه او ابو جهل سره د فوجونو راغلی ده خبره په جنگ بدله شو عربي شاعر فرمای مختصرمانه کې د شعر نقلله یما کل ما یتمنل المرء یدرکهه تجریره به ما لا تشه السفن انسان چې سو غاړې دا بنیش کیده کله کله قافله کشته په بلتربانې لاړش نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقصد دو جمع د قافله را لأ انتقام بوول و در به سربم ورکول لاند خبره به جنگ بدل شو د جنگ چې قوی جنگه مصالح فوج په شرعه او د الله په بده وخت نه هي جنگوش قران رب العالمین فرمای وداخر السره بحث کیف الحق من بعد ما تبین ترکه معلومه جو چې جنگ کول به کار د کومل رسول الله څنګه شورا را جمکړه وی بل اسلام ملګرو مونږ فراغ لري په دینت باندې وو چې مونږ قافله را لاندې وکړل لیکن لا خبره به جنگ شو شي په جنگ باندې یې څه چرګول وکړل کشران یا رسول الله جنگ کول خو مناسب نه واجه وجه دا چې مونږ سره خدوا سونه دی واته توري دی او مونږ قهرمانان چې هغه په مدینه کې فاته شو ابو جن سره ټول فوج راغلي د نو کشرته اراده د مقابله مونږ لرله به کار ده چې ویل میتلو ورکو غیم برش او دا حقیقت جنگ حساسانه خبره نه چې شروع کوه ختم شي دې کې یا میدان غټل دی یا بیلل دی او ګرنګ کار دی د رسول الله لحف بده خبره کې او شي کې ابو بکر له تاسو وایي و فقام فقال فاحسن ادرذ و وی وی له دې کې خبره وکړي عمر رزه الله و فقام فقال فاحسن ادرذ هغه د بدرې خبره وکړي مقدر ابن اسود وحشد شو او رسول الله له ویل شي اذا الله نبي من د شینه یوره بنی اسرائیل شغوی دا خبر اوکړه مصالح سراتو والسلام راځي ته ورب دي وځيږي چې موږ و دې مقام کې نه شو موږ سه ملګریو چې په کم تر باندې موږ تشکیلې برکل غمد الاخره کې شرطه موږ لږه الته موږ سره زو د پیمن کې ولاقوا شغیزه کې دا قره علاقو دغه مشر ابن دغنو دزې ذکر کې چې د دیجنې ولې تر هغهځه پورې سوار لس قومونه پراته و د ټول د محمد رسول الله دشمنانو نو نو مقدس به یا رسول الله که ته شرته مونږ تر دې برکل غمات علاقه پوری بوزي دا خلق عرب راغلي دي قريش راغلي دي زمونه مخالفې را دلې را دې ټوله جګړه ته تیار او سر سر وباله مونږ سه مجاهدين او تاسو مونږ امر یې سین تشکیل ترا کای ابلې رسول فرمایي چې کړه دا خبره وکنه ما افسوس اورم نو کې چې کاش نکرم ما ویلې زه جګړې غیرت خبره غیرت غیرتی ملګری غیرتی خبره الله عليه وسلم چې سوک سن سلمینك او یو پکې دا شړې مقداد جنهت ودل په انتظار د جذاب کله سمه خلونه راځي دومره غیرتی شهابيه دا دروړ مهاجر او ابو بکر شه مهاجر او عمر مهاجر مقداد بن اسود به وړي چې اشاره وکړه چې د جنگ کوو کله نه کوو یني دا خو مهاجر دي د انصار سره خبر رسول الله کوله وخت نه چې دا معلوم کوم چې دوی جنگ غواړي کنه غواړي زکه د موږ د دوی لیک صرف مدینه کې شی و چې رسول الله کو دا خو مدینه تقریبا شپږ د ورځې خو راغلیو امر له ساعت سیفدار مجاهدین قومندان او د دخ... انصاره اغه ودر د ویل یا رسول الله مونږ یادای و او انصاره یادونه و زه د خپل ځان او د خپل ملګرو په منندګي شو خبرې کوم یو خبره دا چې مونږ به ستاسو ته اېد په مدینه کې که په داخله مدینه کې یو دیم داس مونږ معلومه اولادونه دا ټول ستاره یا رسول الله چې توور باندې کې بالکل مونږ لیکن دام یاد ساته چې کم با با منگ با نزبت مال تاسو مونږ بې معلومی کی واخص ته هغه به موږ ډیر محترم په نسبت سره هغه مال چې تاسو مونږ بجی په فاتح دریم کته مونږ بری درې بونو باندې ور تشکیل کې بری درې بونو باندې ور دان غو ده دا پوری سور ور پوری وضو او دام یاد ساته مونږ ان سوار د خلک یو چې په میدان د ځنګ کې مونږ کله جګړه شروع کوو ثابت قدمه او تېختنه کوو درې غوخه کله چاله گذار چال چال ورکوو به سخره ساس لري وله رسول الله دا خبره ور وره خوشاله او دغه غنډه خوشاله خبر دی او د محمد رسول الله ملګری او دغه په تربيت کې را لوشو دوه وسند غیرت خبره الله غیرتي جبريل غیرتي قران غیرتي محمد عربي غیرتي عليه الصلاة والسلام او دغه ملګری مجاهدينم غیرتي او ورو الله په غیرت کوي درې خبره د الله نبی ورته وکړي یې د اورته و چې شیرو زئ وسط شل خوشاله شي د محمد الله عليه وسلم د ازيره د خوشاله درو الله تعالی د اسیره ورکل او شه پدې ډوډو لګي زداري ورډاله در کوم لیکن پدې کې اوسره دا خبر هم شو چې هغه د جنگ مسله کمزې کې شو و د په حدیث بوخاری کې اره خبره قران کریم کې الله لیکمنا وجدارشه دا قرآن متن دی در رسول الله حدیث دې شرحه را دا شرحه رجی کې قران کریم تشریكي د اسیره ورته الله ورکل او د جنگ مسله ورته الله ویلو په حدیث پیغمبر کې خو ګوردا د او رسول الله خوب د دې وجنه کوم انسان چې هغه در رسول الله احاديث ثمني او غنه انکار کوي دا بالکل بے معنی انسان, انسان نا دی کله چې انسان د حدیثونو انکار کوي هغه قرآن نه منکر ا شیخ عبد السلام شهیدی باندې کتاب لیکلی انکار حدیث انکار قرآن تک هغه په پختولم جوړل شوی دی چې د قرآن د حدیثونو انکار دا به نه د قرآنی کریم نه انکار دی تر څو چې در رسول الله حدیثونه مننه با قرآن باندې ویګنه د رسول الله کړي دا د دې وختونو له دا خبر ذکر کړي ده چې په دې جهاد باندې ایمان لري دې ایمان برخه به در شنو کې بار منګدا وایي بار بار چې لغت کې ویل شي اعتماد او یقین او باور له استلاکی دې ویل شي التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم و علم به الضروره رسول الله چې کما خبر کړي دا په تصدیق او یقینی منل شان ورشا کشمیری شه فرمایي و التصدیق بجميع ما به النبي صلى الله عليه وسلم مال اعتماد الله اعتمادم کوي امام محمد صلی الله علیه و آله فرمایي چې التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلی الله علیه و آله مع تبرع ما شاء الله در رب العالمین راپدې خوشې ده څومره قوانینو څومره مسایدی دا په ټول پرېدي واسه بلل ته شېمور کوي شاو له ولاسه ویلې اقرار بکې عمل بکې تصدیق بکې د خپل تبه بر شریط برابر کېدې توې شیمال د یو مسلې ولې شو چې بسيط ته او کدا مرکب دا بسيط دی واسه تصدیق لورې شو څوږي واسه اقرار لورې شو څوږي واسه معرفت لورې چاو له دا تصدیق پر درسونه یی بار بار دا خبره شوې ده لیکن دی بخار رحمت الله علی مسلک دا چې اقرار تصدیق او عمل دروړشه نه چې راځي م شي بس د قلیولې شی ایمان زېتیګو کمېګي شیخ او دا چې د زېتیګي ابن حجر اسقرانی د امام حیدین را نقل کړې ده وجدان باندې قیاس کوي وجدان نسړي زېتیګي کله کمېګي معنی وږي شما ته کې شما دې کې تند کموال راځي د قران کریم عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن مسعود د دې اهل علم او د دې صحابه دا مسلک د جره د مسئله شته به دا ایمان پچې باندې دی دی واقع کیو خبر الله ذکر کړي جهاد شل کړه توسو ته وسوي درسونه کی د الله په مخلوقاتو کې سوچ دیم قران کریم کې سوچ دریم د الله په دینو مونږ کې کله سره سوچو کی سره موږ محمد رسول الله ته بي او پینځم چې کله انسان د الله نو و غواړي شپغم د الله ذکر و هم اخلاق اتم محمد رسول الله موجزات پیجندل <سؤال> سره موجزات پیغمبرو پیجندل سره ویرش نهم ده رسول الله شخصیت پیجندل و لسم ده اسلام بحاسین ایو لسم ده ارکیس مکفر و شرق جودعی دو لسم ما بخاری فرمی اللہن وقت ورکول دیر لسم ده نیکان اولیمو سر ناس دا سوار لسم علم ده قرآن و سنت ده رسلی ایمان زیتی پنج لسم ده عمل پو اخلاص اخلاس شپار لسم ده اللہن بندگانو سر محب او ولسمه اغره شنو جدا کېدل چې کوم تاله لری کوي او تلسم عمل صالح نو نسند الله رواندا کوم ته فارغ شي انتخابول چې کوم ځله انتخابي او شلم پا جهاد او جهاد باندې شری ایمان ژتي د دلیل وجه نه هغه انسان چې هغه جهاد کې نه لري هغه چې کله د اسلام دشمنانو وګوري یو کیفیت خو چې کله مجاهد انساني ګوري هغه به کیفیت کی ده اسلام د دشمنو سره څومره په لری مصابه واقعي هغه عمر کینو دښمني ژتي په هجرت پیدام دادا یو اثر کې رب العالمین فرمایشه اولی او لا انسانا اغری ویل شش کلس ماده دین بیزتی کیږي ود د شغسکی کپدانګان زمران د الله دین څومره مخالفتونه کیږي مونږ ته دې چیرته کونجوالم درش او درې ما خبره دا وګنه چې ایز ماامل غرو چې کم کی داخلك مرزاریږي وی قسم پ الله چې اقص ما وک تو زه وشم ګورم دا موجه زوا چې دا کار نه مخې رب العالمین در رسول الله باندې دی خبره اوردن نه کړل د باب جهل مرزاریږي عذبه او فلان او لیکن کله رسول الله د بدر په طرف باندې راته یو سو واقع ته شو او ته توجه کوی اول یو عربي باندې چې سره مخا مخاله وش اطراف له غلبوکه شو در رسول الله ملګری دا مخاله شو ورته ویل دا قریش کمزې کیدی دوی چې دا وسوار فوج را وونکړي دا په کماله کې د شهر د لور په پټه نشته وی بلکره معلومات نه یو صحابي ورته وی سید معلومات نه دا کښې ګورې وی داسمن رسول له منډه په باندې سلام واچو د احترامه کا دی باندې شو چې له تاسو څخه رسول شته وی او داسمن رسول محمد صلی الله علیه و سلم وی شکل باندې شو درغه در اور توب وی چې د الله رسول وی او وی زما په دې وکي چې دا حمل د نار بچے راځي دا خزه بچي ده د باندې ولا سره دا ټول تعلق دې بشي سره واچو چې دا بنر بچے ورې کا بخصه باز انسان د دین استعماللی لیکن د دنیا د اصول لپاره ا دې وجه نه امام رازي رحمته الله عليه فرمایي وي قسم په الله چې زمونږ د علماو د باځ او علماو نه د عوام عوام چې د دنیا په دنیا یې استعمالوي موږ دنیا په دین راټولا کړا او دا دې به همت انسان د شغل شاو باندې قام فرمایي چې دین وسيله کې او په دې باندې دنیا راټولل کې رسول الله فرمایي من قرأ القرآن څو شي قرآن ولې لې لی تاکل به چې با باندې خراکو کې وې جا یوم رسول الله فرمایي چې کوم دینځه کې په دې باندې دنیا راټوله کې وې دا سړې بده جنت به مونږ غوري داسونو خبرنه کې خبرې دي دسمه ورځ مبارکیده قران او سورته په کله پیدا کیږي چې دا ټول وایدات دې ځله متوجي کو مونږ کې نقصان دی الګا دایت څا مبارکیده يهود مبارکې او دره مشرکان مبارکې او دره متان مبارکې او دغه رجرت به اېتنه شي وې دسمه مبارکې دي نه راټولم مبارکې دې ته توجه یو صحابي ورته ویلې وی لقد ویدې دې مکه دی چې دې نربشه دې کې دې ښځه بشره وې دې سره تا کوروارې کې ستا بشي بکی دې غوسه رسول الله ورته ویل کډ افحش تدې را به خبره وګرځم ملګری پیغمبر صلی الله وسلم ملګری ته ویته چې قانون دارې رسول الله فرمایي چې کله یو سړي کنسل وکړو دیبل سړي سره برابر کېږي چې هو اجر دی لیکن کدم کنسل وکړو دومره کنسل شي دغه په مقابل کې وا نبه دې اوبال په ولني مګر کله دی مظلوم انسان په دې خپل خبره خبره کې زيتواله و کې نو بيد د ځاله او بالو د ځاله او مانا مان نه غږمره ته پوښمه چې په دې کې نر بچي دی که تاسو مرغه سخت خبره راځي چې تاسو کورواله کړئ دويم کار دا و شو رسول الله صلی الله علیه و علیه بن غفاره یو دو قومونه او پاغه بره ورغه یو بنو هراقه او ببل بنو النار په دې دوه خرو نو مصلح بنامه باندې شنسره او مخري رسول الله بکله نیک پال نیو مشهدام دامنه دی قوم د انتظار زه مخریځه دامنه شکون کې بنو نار د من د هور زمونه بنو هراک د من د سوزېدو زمونه پیغمبر علی سلام ویل ک بده تر باندې نور زه په دیبل تر باندې ورس کل به الله نبی چې نه خپل نه و دا مصاب طریقه ده خبر په غزاکه ان شاء الله دا خبر رجب باندې تشریکهږي د خندق نو ورس تا عمر شه برتوري ور زه الله و د بدپالې نه منکه په خپل اغه ورته یو ما را و ترکه تو سیه اوي ما بدن بري کو د اخس الحسن ما کنو را واخس ده خو په لې نه ده نیک پلمه ونی و خو د پنځم بی ورځ وا چې کله دوی دی خواله را ده بدر دی خواله بدر د شډا ګرول کده جمعه د تر باندې د غو خو به غو خدای رسول الله ملګری را نه بکر شهاب لی ویلی د الله نبي وراسه شرب شو د کوفه رو تعقیب وک هو برو شدا په کوم محمد صلی الله علیه وسلم وشوشه ولنه مشره وبکر شبدم وکلو شید ډول لاړتシャレ کته ایسه ای بدی وخت کې ریس پنګری سره مخامخ شو شیخ العرب سره نبی کریم علیه السلام پختره ورته وريه ور اوکړه وې پنګری ته نشه پختنی کول وې څو وې په دې دا محمد ابن عبدالله عربي ارن فل کسن روش دی ابو جهل دی مراوش دی دا هغه بو چرته دا بو اغه ورته و تاسو سوه کي رسول الله ورته زمغه نوم څه کې چې زمغه معلوم اخلي خبره وکا وې زبتا تاسو اغه خیم غو بده شد باندې چې موږ له رسول الله ورته وې موږ به تعال خل نوم کوي غو بده شد باندې دغه قوه معلومات براک استخباراتي معلومات و وې سیدا اغه به مال دومره معلومات را چی پیغمبر علی صلوات و سلام کړ د خپل اړیکو راوتو یو شړی وې چې په ورځ راوتې دي نو کچر ته هغه د دې خره هغه قوه په او ابو جهل <سؤال> بارکه او چاوي ملي شاراب دي ورزراو ته نه کاغه چرترو ته وي يقيني عقب ديغره قوا ديغره ناغي خورا قوا وي بيغمر الرسول معلومات تو کچھ به خيد دل ترغي دي وينه ميسري سړي ورته ويلي رسول الله ورته نحنو من ما سړي حق حیران شو چې ما څه معنا ما ويلي شاربي قبولا چدا اوس مول عراق نارغله دي مول حجاز نارغله دي کوم سين نارغله دي پیغمبر علیہ السلام توریو کړه چې نهنه ومن ما موږ د چاڅکې د منی نه انسان د چاڅکې د منی نه پیدا دی مطلب مو مهم سړې دا بپړ ساتي چې موږ اوسه په دې ملګرو نقصان دی چې یو ملګری هغه چرته د الله په لار کې قدم اخلي د چاڅرې مخامخ شونه متشل دا غا ته راو پوه دا سړې اوه هو هو بالکل دنیا ورانه او دا مهم سړې دی دا سړې دی نو دا دخل کو توجہ درته اول سبيس غيره چاپه بيواچنه يا په يو زندان کې بروت يا بلکي رسول الله په ديټ کې کوي چې نه نه ما دا خو دلې راکړو چې ګوره مهم خلک به خل نمنه اخلي لکه ابو بکر شپدا ویلو چې رجول يهدين و وداو سره نور لاړ چې کله ما شو رسول الله علي سيبلوي له زبير شپليوي له سعد لا وي زيد طسي او اسماعيل ماتوږي په منځ باندې ودري او کو چې کله د بدر دی کوئی خاله ورل شي ګور درې غلامان د غیرا ل خادمان مشکونه ډکای یو د قرباني غیر واچره وي نو درې واړه اره اوس رسول الله صلی الله علیه و ال نبی کریم علیه السلام په منصب ولاړو د شي امیر درې پري منصب درې تو کې موږ د تربیت و شو چې امیر د جبهه او هر مجاهد هغه بزیت عمل کړي عبادت بغیر چې منی چل کې د مجاهد دی زمونږه پر اسما سنتر ززر وادي ذو ذکر ولكم ناس نور خلق وبي کوي کوي مجاهد به طریقه ولا سره عمل کوي ورتو ویله تاسوګری ملګری ورتو ویلي ويمن خادمان او غلامان د قریشو سختي واد او غي انکار کوي ومن د ابو سفيان ملګریو رسول الله سلام وګرځوي تا چې تاسو له رښتې وایږي کې وایي چې دروغ ته وي به پرې ده در غلامان د قافله لاړه ده نو په دې وخت کې پیغمبر علیه معلومات وکړو خپل فوجه مجاهدين دا روان کړه ورکه حرکت ورکه حرکت ورکه په دې غر په بقل کې شي خوراک د خورګې په طرف باندې د خپل قواو تقسیم کړي د څه اندازې کې تقسیم کړي چې دیوبل مرمه خوش باندې ونی لایي چې کله تاسو نو خوبا بین المنظر ورته یا صحابي او رسول الله ودا خبر تعالی الله کړي چې دا تمو تشکيله کړه دا خبر کوي نبی کریم علیه الصلاه ورته ودا والی. ویکтал الله ولی چې په کوم ځای کې ممکن وره شي به دي ځنه ونوږه ځګه الله امر دی کوکه تم له تشریح لا کین په کې تشریح مې رباني وکا دا زیاد د جنگ نه دا د دا جنگ ډګر نه دی د شی جلم لاړ شو چې اخري کویله بزنګ ورسول دی غینه به چرته به برکې دو او په حالت ډب کو ارچ د نور کوې نه به بخاور لا دا به ختم کو یا به دې کې شي او به جانب کې شي دشمن سره به وبني نو چې دا راځي گزار به کو رسول الله ورتو لکد احسن تر نه خبره دی وکړه ځي چې زو همس تشکیلی وکي دلته سوال وزدار دي چې پیغمبر علیه السلام ور هغه د عمل غره ول نبی ول یا څلشي مدینی لږه د ملګرو د پیوندونه د کجورو کول رسول الله ورتو تاسو مکه وینو به بار کمر اولو اشاره ده لکه د دنیاوی امور کې رسول الله رب العالمین دا غو ته واجب او چت ذات باندې شروع کړي الله ده که د دنیا پر خبر کې شوړان دی والو سوال تیر دا به لا نقصان نه زګر او چرړي او چرټ هي ماتونه چې الله څنګه کو اما غا کار وک سات څا برته وی رسول الله دیم مشرقی جانب یو موږ تعالی سفر جوړ کو توجوز دې خبر له دلته بتناسي یو کوي ګړ وساس راکې نو که جنگ د کوم نش دي بر او رسول الله به جنگم کو برته بننه و تو وی وجدا کافرانو خلک چې دې اغه اول گزار مشر لور کوي درد دې او چې کله مشر امیر د جریو قماندان په وجه کې هغه شی چې نه به مجاهدین یې ثابت کړی ترې ترې هغه به کوشش دا کې چې خپل ملګري را پیدا کړي چې په کوم محمد صلی الله علیه وسلم دغه کتې وغځوروي کې او ته شی شوي به بمنګا د د مقابل کې ودری دلې وګران نه ټول مش رسول الله ورته وی لقد ساده صपर्यंत جوړ کړي العرش او به قبیقه وی وکاله ورته ہو, شو شو و يا رسول الله موږ بجنګ کو کمن چې د شهیدان شو ته په مدینه په طرف باد روان شې په دیو خو باندې بسور ش وجد علا په دی مدینه کې د شه قماندانانو د شه قهرمانانو شې هغه به ته باندې تور ته ډیر محبوبي او تور ته ډیر محترمه ته بجو جوړ لا شه مدینه لو دغه ځنه به حق مجاهدين او هغه مجاهدان سره والی نه به بس موږ انتقام و واخلو د شنه به نورم توسيب وکې ډیر کدا وېخه خبر بدیځه کې ابليس سره له نفرت ملګرولو وسوسه واچوله ایو وسوسه دا واچوله جانب مقابل خاور دسته اوسه شګه پشي کې منډه نكی دویمو وسوسه دا واچوله بغي جنيب کې اوبښته اوسه په جنيب کې او دريمو وسوسه ورته دا واچوله کاسته احتلام شو جګړه شروع شته خو به بل لكه غي د نړۍ لاله کمردار شي شړې لږ ابليس را قرب وکړه الله رب عزت بارانو نو وکړه شګه شو منډه لا جوړه شو او هغه غوخه ورکه لید جوړ شو او چې احلام جوړ شي واغه غوخه خپل غسونه وکړه او شاشه او, او بکارو با به برابر اکړه ذات الله کو مګ دے او کل رب العالمین دغه حالات پسنګر کرا ولي یو ځای کې مجاهدین راګرشه الله ورز بارانو بادو نه راوليستې مجاهد کافرانو ورکش او دا تجربه مجاهدین لهدا تفصیل سره معلومه او تجربه سره ای وجه نه په هر ځای کار کوي مې یو درس کې چدې بلی سره الهنا د وستو سره سړې بچي کې دغه لپاره پنځه علاج لري ازان باندې سره بچي کې یو قران باندې سره بچي کې دوا سورې بقرې باندې بچي کې درې ايته کرسي باندې بچي سلوره د سورې بقرې په ورسنه ايته او دښ کې ذکر چې سړې رب العالمین کوي و خاص کر د ادریس سورته ویلا اعوذ بالله منه لا اله الله تشکره والهدیث مشکات کې راځي لا س د سورې حدید ايته ویله دقجا لا حول ولا قوه الا بالله والدول سما امنت بالله والدير لسما او قوي امام العالمين رب العالمين من سوار لسما د الله بيشن دل بين لسما درب العالمين فكارو باين رضا شباडा سما د الله دين امات وشكريه ولا سمى. عمل د الله د بارك ولت الله سما رشتهل نون سما امر بالمعروف عن أهل المنكر سما ګناونه پر خودلو د یوي وشته کریم کې تدبر وشته ما نیکان ملګري ځل انتخابول درشته ما دعاګانې سره او په جهات کوښېدل پنځه وشته ما پنځه شتري کو باندې سړی نو په دې ټمی کار دا و شو چې د غوي څخه سان او او بیس کلی کویلا د رسول الله ملګرو ارتزان برابر کې را داخل شو به گذار پهو کو نه گذار باندې ویا وجهدار شدادو کو یو او په دوکه ارچا وشکر هغه مرداري در محمد صلی الله علیه و سر معجزه را لیکن کزمو ملګری وشک دا رب العالمین جګ جوړ ساته ا څو ملګری چې راغله هغه شکل د ابو وشکل الله ټول مردار کوي حکیم ابن هزام دا رب ک الله بچی زګورش الله تعالی توفیق دی ایمان ورکی د خدیجه ګبره ته ترور زویو یو سول شل کال عمر وشپته په کوپر کې تر کاله وشپته اسلام نو یو بل رشی مخامخ شو او غویم رحم وکړو دوی مخور رسول الله دو کسان نه پخته نه کړو ته توجه دې خبر اله وېدا د ورځې څومره وکانه لالي یرهه تقریبا کله د ورځې نه وکانه لالي او کله لاس پیغمبر علی السلام ویله وېدا یا نه سوکسان دی یا زر کسان چې کله ډوډۍ نه وکانه لالي او چې کله ډوډۍ نه نیو بیا او دی خبر له توجه شي دا څومره قافله چې د ابو جهل راغله او چې کیږي د نه هوله سوکانه لاله اول ننه که سونو کاف ایرانو د شینې نډه بشريو دا ټول اکمال منکو دا خرچه منکو خو سيب چې محمد صلى الله عليه وسلم داسمه غري مخ نه وې دا ټغرې ټول و سره شيمن وسلمانانو لا په کروڑو روپي بغټي په کروڑو مال بو سره خو کمجاهدینو ورته د چندینې د روپي وغاړي زموږه اوسمان په زمانې وکی مونږه خرچ وکړو دا چند چالو ورکو کم مجاهد له ورکو کم ځای کې ور شرم سړي له پکار دي نه کافرانت دي ټولو قواود دي خوراکي مسلې په ځان اخر سره نه ه ول څه کنه لاليږي او موږ د جنت دابیم کوو او رسول الله امامم ګنو او الله رب العالمین خپل معبود ګنو قران خپل قانون ګنو او ايدي دوت څوال مجاید مجاهد دي دوه په منګن شوړ کولې ام چې ورکو تندیس موږ راغونځي دانو ویډیو کول د شرم خبره ده چې وبلسلمه خامخ شول نو په دی کې غو یو کسر وته د بوجه خاندان اسعد ابن عبد الاسد سخه خطرناک شړيو ووي له و قسم الله چې اخو په دي کوي کې کم او یې زال و بشرم چر ارمان شړيل په تکبر او نزم نه راغي حمزه رضی الله هم شه ده رسول الله کاکا او هوت کتابه شکایتي نبي كريم عليه الصلاه والسلام باندې ډير خپه شو تقريبا دوه کاله رسول غوخه به سلاړي جنازه په اوک سيد الشهدا او به چکه لو وفات کېم د لنبي به مون خدای دا خبرم و ارمان کڅوخه چرته خپکیدل نن نو ما د پډګر باندې پر خدو چې زناور غړلې وي قیامت کې الله دې د نس نه همزر استلې وي ډیرین رسول الله رو نه خپش حمزه صاحب میدان لورو و طوله قهرمان او د اسلام لوی غازمو وی ویه اسود ابن عبد الاسر سره خیل وی زه غړم چې په دې کوی کو موسکمه اذان او وښمه نشراثلې وی زه غړم زه تالم چې وی چکهله دا او روان دا اول او دا حمزة دا زان حمزة شو نشته کې ورکه د اوله کپیتی گذار کړ عقل دی ورزه ولا سیب نور دا سره شال ولوي دو چې ولوي دو بیرته په شینه زور شروع کیږي دی کويله ورسره رسول همزه راځل له شه پیروود angle ګوند اور درې چې کې خود دی ونه و دښتونه کشه کې د غړ نه بسي پشکوده شان راواک صفمغه کوئی کې حلال شي کېله حلال کې نه بوجه الله سورا د ریکسان راوي په پهلوانان عتباشي به ود بو شيبت د دواله رونه دي ولي دي ود با چهره وي دي مقابله سو کول شي چې څومره مقابله لروزي دي او غوث ابن الحارسه او عبد الله بن رواحه وي مونږ به ان شاء الله تاسو مقابله نه کوو ولك تاسو سو کی وي مونږه انصار دې سې سره خو څومره رونه دي هل من بني عمنه درته زمو مهاجر رحمخه ده رسول الله جن دراغله دا کسان درا مخاموش <مش> ابو داوود <مش> کې <کی> حدیث علی صاحب فرمایي رسول الله وی وی وی دا ویل قم یا علی و ما ورته ویل لبیک یا رسول الله قم یا حمزه و هغه ویل لبیک رسول الله قم یا عبیده بن الحارث و هغه ورته ویل لبیک یا رسول الله ویوزمن در رسول الله کاکاو او ذاتو رسول الله تر زامن و دین معلومه شو چې سړی jihad د اول بخلوان به ویزر پیغمبر خوا کې ودری د عقیقه عتبو شی بولید وایز چې کله دی ورید له متوجې شم اول گزار سره داسرته ما قلم کې اسم یې ووژنو حمزه رضی الله عنه داسې شیبل و او متوجې شو چې وڅتګې پورته کې رسمه کې له شروع ورسو لیکن عقبه چې هغه دی ولید عتببا چې وو وې پدې جاي چې د دې ترې یو گزار اغل اول کې خو هغه یو گزار اسما ترې ویل ور کې پېته ټوله کاټ کړه پینزور شو چکله وځه دا حالات كله دوی د خپل کسانو له پی په ورسې قومنده ورکړه پیغمبر علی السلام ملګر له درې خبره کړې یو خبره دا کړو چې ټول غش بنولې سمرمي غش بنان سره ساتي مجاهد به غش زات سره وسات دویم دا مانه چې کلې نږدې درتهغه فرموهم به گذار په و کې د لر نه گذار په و نه کوي دریم مخینه توره او باسمه چې کل الله اس پلاس بنو شو سره به بیو دم توره او چکهله دشمن را شو نو مجاهد چورته لټ کوې دې لټ وینو سره پاغه باندې روبرش ديږي شهرته دي لا دا چې تا لټ ورتالته وایو ته خاموش پاغه به سور وراش پیغمبر علیه الصلاة دا لوی درشیش خوشینه وو لوی قهرمان و قماندان خوشینه هغه مجاهدون تربيت دي شو کې خو چې کله حمله وکړه سوار لسکا مجاهدین شهیدان شول نبی کریم علیه الصلاة والسلام مسجد الحرس کرب العالمین لپس سجده ورجاري ورته وایي کو مکنو را ولېګا الحي وكربدا وڈکی ماہد وڈکے جماعت ماہدن دے نن کد ختم شکر سبندگی وچ نہ کئی ویدم رزیت وجھل ابو بکر صدر در رسول اللہ نے پروت بے ابو بالله یا رسول اللہ تا کو سخت تاکید پر دعا کیو کہ اللہ قبول کرے رازا وما عبا عبا را او قسم پ اللہ وی دی جہاد دا اگر دغبرے او تو غوړه د خوشالینو رسول الله علیه و صلی الله وسلم جمع ويولونه د دوبر دشمن بو وي اوس مال شاره اړي صحابو په کې دا و ځونه اوريدي او شحق مخيزونه چر چر صحابو کې و ځونه اوريدي او مانا چې جبريل راغ زرك سن الله اول لسو به پنځه لسو به شل غزرال چنه مجاهدون او سلف زيوس يوسا ابي عباس په تړل رسول الله عليه و چې دا ما تړل هغه و ځبل چا الله عليه و الله ملائک راغلي او زيړ زيړ پټغي و او خيزم د دې او ملک دي چې بدرې ما اسمان کې وشي داغه د اصلم دی او جبريل راغې صحابو ګزار کافر لور نو نه چې مخک برې سر پرې ہو. نو بیا سوالدار زي چې یو ملک الاول نه علي کو چې د هزارو درې سره را گل یو خو اجازه چې انتحان بپوم او مینه ان کېږي دویم وجه دا چې کلم ملایکه هغه د انسانو په شکل باندې بدل شي بيد انسان غو زور غواړي لکه جبريل شپکس هو ځل لري خو شکل انسان شو به انسان غو زور لکه پیرې پیرګه زه طاقت دی کوچېده مار پښکل شو بیره مارګونی شو لره کړه لړم پښکل شو داغه بل چرشمه پروش ان شاء الله شمن دیو نه به دا معلومه کوچې څو چا وشل او اوي کس کمځه کې مردار شو سلیر شو کماندانان را وځي وزن سره او رسول الله عليه فکر کې مردار کړو قی دین او کوی کې څنګه غرزول او نتیجه را بدر شي رب العالمین دې منغو توسل محمد الله ته بدرنا شب کې الحمدلله حمدن کثیرا طيبا مبارکا فی الله تعالی علی محمد و و صحبه